Alhamdulillahi min al-shaytan r-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Inn alhamdulillahi n'a ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa n'a'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina Men yahdihillahu falamudillelahu wa man yudlilhu falamudilahu Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu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 Shiç çirrit mirnjohjet, lëvdatat më të plota, më absolute, pa kufi, janë vetëm për Zotin ton Allahun xhelle xjalaluhu. Kriusën e gjithësisë, Zotin më bamirës të të gjitha universave, pastaj përshëndetjet, mirësit, selavatet të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, i njerëzimit dhe kënjëriju i cili ka shkel në bësi përfaqën e tokës dhe nuk shkel mojnë gjajshëm me ta, alehi salatu vë selam. Pastajnë bë shok të ti besnik, pastajnë bë familënë ti të, të ndarshme dhe në bë gratë të ti të pastra dhe të gjithat a muslimant të, musliman të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e ti deri në fund dhe duke lutë Allahun Gjellë Gjelluhu që Allahu të bareke vë të ala të nëvan për indjekëzve të ti Allahumme amin të ndëruar gjëmatli të ndëruar të pranishëm fillimisht e lusim zotin ton me emra dhe citsit të ti të larta gjelle gjelalu që zotin jon gjelle wala nashlon dhe të në ban për e atyret të cilët i kaplon në rahmeti i ti mëshira e ti butësia tolerancët që e kanda i besimtarve dhe muslimanve në këtë muaj të madhë të Zotë i Gjellë Gjellë muaj i cili në ka ba me arën gjami muaj i cili në ka ba musliman muaj i cili Allahu Gjellë Gjellë e ka vequnë nga të gjitha muaj muaj në të cilin Allahu Gjellë vë ala i ka drejtuve njërzimin muaj në të cilin ka zbrit fjala me përsosur e ti ka zbrit Korani Pislik, ka zbrit Kurani me pesh të madhe, me vler të madhe, në qiej e në tokë, e që në prani të Kurani eksiston kjo botë, dhe në ngritit të Kurani shkatërohet kjo botë, të gjitha këto ndryshime, të gjitha këto mirësi, ka ndodhë në këtë muaj të madhë të Zoti Gjellegjellu. Por se neve, por shkak se e kemi caktu temën para prakish nga viti i kaluar, Neve nuk kemi mundësi të flasim për dispozitat e agjërimit, as për vlerën e agjërimit. Mendoj se një numër i madh i muslimanëve vetëm se janë janë ngop apo në shumicën e rasteve i din dispozitat e agjërimit nga se trashëgoha mbres pas brezi. Andaj pa humbur kohë, pa as një lloj para hyrje Dhe parathanje, neve do të him me leje në Zotë i Gjellë Gjellëluhu duke lutë prej atina lecimin, zgjidhjen e gjuës e me na i zgjeru Allah u Gjellëvalet Gjoksat dhe me na i mbleda ta e cila është shpërndar në përlibrat e muslimanve dhe të him temës të cilën neve kemi përcaktue që të flasim Të ndëruar gjëmatli, kush ka qenë me neve në vitin e kaluar ka i jetu e Disa qaste me jetët e pengamberve të Zotit Alehimu Salatu vë Selam. Kemi fillu nga Hademi Alehimu Salatu vë Selam, baba i njërzimit. Pastaj kemi kalu të djemë të ti, pastaj kemi kalu të idrizi, pastaj kemi kalu të shejthi, pastaj kemi kalu të nuhi Alehimu Salatu vë Selam. E kështu me radhë një grumbull të pengamberve të cilët i ka përmenë Zotit Jon Gjelleluhu -Gjell në Kur'anë. Kemi jetë, atë sa kemi pas mundësi me këtë pejgamber dhe kemi pas se Zoti i Onxhel Xhelaluhu ka bë zhdhjen më të mirë, më urt, më dish më të atyr njerëzve. Nuk ka në fytyrë tokës njerëz më të mirë se pejgambert. Nuk ka njerëz më të butë, njerëz më të pastë, në brenda dhe jashtë, të pastër në moral, të pastër në shpirt, të pastër Në fare fisni E të gjitha pasë të rti të cilat jau ka numru Zoti Jon Gjellë Gjellë E jep dëshmi Dhe argumenton Dhe dokumenton në fjarën e Zoti Gjellë Gjellë Ku ka thënë Allahu Të barek e vëtë ala Allahu jastofi minel mele Iketi rusule Ueminen nës Ka thënë Zoti Jon Të barek e vëtë ala Allahu është a i cili Izgjedhë nga melekt Për nga mber dhe të dërguar Dhe nga njerzit, për çështja pejgamberisë së dërruar Xhamatli nuk është çështje mençurie, nuk është çështje shkollimi, nuk është çështje doktorimi. Nuk ka mundsi njeriu me arritme me, me punë, nuk ka mundsi njeriu me u regjistruar në një fakultet apo tjetër e me arrit pejgamberin, ngasë Zoti i Ungjeluara ka thënë, Allahu është ai i cili jë stofi Jostafi do me thonë e zxedh me zxedhin e vetë Anda i thojnë Muhammedit alai salatu e selam El Mustafa Muhammed al Mustafa alai salatu e selam Qëka do me thonë Mustafa? Mustafa do me thonë Se askush së ne banë Me punën e ti Me gjuhdin dhe përpjekjet e ti Vetë vetëm për nga më bërë Nga se Zotë i e ka zxedh për nga më bërë Kjo vlenë për të gjitha për nga më bërë Kjo vlenë edhe për me lekt e Zotit Kjo vlenë për zedjet të cilat Allahu Gjelle Gjelluhu i ka veçue E pas taj neve, ne i kalon disa fusha Qe muina me studiu, muina me përparu Muina mu dalue, ndërmjet veti Po në qështjën e pengamberis Allahu e ka mbil këtë ka pëtin Allahu e ka mbil këtë ka pëtin Ka thënë Allahu Gjelle Gjelluhu Allahu ja'lemu hajthu je gje aluri se aleteh Ka thënë Zotë Ion Gjellegjellu Allahu është a i cili E din ku e vendos Mesajin e vetë Allahu është a i cili E din me die, me urci Dhe me merit dhe dignitet Kushe meriton mu kam pe nga mber Kushe meriton me jaqu Allahu mesajin, Allahu e ka zedh Andaj, na në këtë kaptin S'kemi dorë, s'kemi zedhje S'kemi asë një mundësi Përveç Me ju ba teslim në nështrim binje për ullje për para zxedhe se Zotit gjelle gjelle fi ulla adë në Ramazanin e kaluar ne edhe folëm për pengambert e Zotit për kret pengambert që i ka përmendë Allahu në Kur'an dhe disa të tjerët e sreti ka përmendë pengambert e salatu vë selam sot do të fillojnë me folë për më të mirën e tëre vullën e tëre Miku në Zotë i Gjelle Gjelalu hu Adha jështë njeri ju Moj zxedhur Jo në mesin e kryesave Jo në mesin e njerëzve Po në mesin e kryt kryesave Ky njeri Për të cilin natër flasim Me lejën e Zotë i Gjelle Gjelalu hu Osh njeri të cilin Allahu Gjelle Huala E ka ngrit mbi kryesat E ka ngrit mbi Gjibrilin E ka ngrit mbi Mikailin E ka ngrit mbi Srafilin E ka ngrit mbi kitë melachet e kanë ngritë në biketë për nga mbertë ati të cilit i kanë bëhë sejzëde kërëjt me lachët ajo është Ademi Alehi Salatu Veselam Ademit i kanë bëhë sejzëde kërëjt me lachët por Ademit i është bëhë obligim me e besu Muhammedin Alehi Salatu Veselam dhe me e besu se Muhammedi aji një pinë fund që ka me arë është maj mirë se të dhe se kërët ata që ka vinë Nën në kupton se Muhamedi alayhi salatu wassalam u është krijesa më me pozitë te Zoti Jon te Bareke Oteala. Prandaj diskutimi jon tema jon ku vendi jon do të jetë historia dhe jetshkrimi dhe biografia e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Por historia ne Muhamedit alayhi salatu wassalam jo çka kanë shkruar muslimanët, kjo është e pa diskutueshme. Libra dhe librarit e muslimanëve Zhurmojnë Dhe rëndojnë Me libra për historinë e Muhammedit Alehi Salatu e Selam Dhe njeri ju me pas imër Nga imër i om Izakon që mi Muhammedit Alehi Salatu e Selam Nuk i del mi le gjutë të gjitha Nuk i del mi le gjutë të gjitha Sa o shkrujt për Muhammedin Alehi Salatu e Selam Por për Muhammedin kan shkrujt edhe jo besimtarët Por Muhammedin Alehi Salatu e Selam Kan shkrujt edhe shkijët për Mohamedi Alei Salatu e Salam kanë shkrujt edhe ata që ka se besojnë e kanë studiju fjallin e ti ata që ka si besojnë e kanë studiju e livrën me të cilin është privilegju Kur'anin e Zodit i Gjelluale dhe ata të cilet në Kur'an figurojnë si mohues, jo besimtar edhe ata e kanë studiju e në do të mundomi me e bind vetën edhe juve se krejt që ka di për Mohamedi Alei Salatu e Salam është pak krejt çka kim super muhammed alayhi salatu wasalam osh pak n kraasin mata çka muina medit andaj dietar kan thon nuk lejohet me than kështu lar kan shku dietarët e muslimanëve kan thon nuk lejohet me than se unë e di këtë historinë pejgamberit sallallahu alaihi wasalam kjo kështu kan thon dietarët nuk lejohet me than unë e di këtë historinë muhamedit alayhi salatu wasalam andaj çun në fillim neve po themi kretë që ka kena me thanë, e që ka të në mundë sojë zoti me thanë, nësë kena me thanë kretë, së mundë mi me thanë kretë, qatë sa së mundë mi me thanë, se une i a ja di kretë Kuranit, kretë a kuptimët, kretë a do me thanjët, kretë që ka dashë me thanë zoti, kretë i a ja di kshtu nuk e këziston. Kshtu nuk e këziston. Njëri që ka munëci me ditë, nga se kështu duhet me thanë, se është i varavart me ilmi në zotit, zot ondaj ne edhe nga fillimi shoqërohemi me fjalë të ulëmade dhe themi ne nga këto ligjërata kemi për çëllim ta shtojna vërejtjen, ta shtojna dashnin, ta shtojna zellin, ta shtojna te musliman, te rinia muslimanëve, te të, të shumtë muslimanëve, te pleçte muslimanëve se Muhamedi alayhi salatu vesselam ende kamet i pa shikonte ti në shumë kande. Pra unë dhe ti ende kemë ala kemë mundësi me pa te Muhamedit a selam, çka s'kena pa. Pra ende kanë me të faqe pa lexuar, ende kanë me të dërse pa dëgjuar, ende kanë me të histori që s'kena kaluar ti pari. Nga se kjo është Islami i madh i Zotit xhelel xhelaluhu. Islam me të cilin Islami Osh begatui Muhamedi alayhi salatu wassalam në veçantë nga pejgamberët e tjerë. Andaj pika e parë çka po e përmendim është nuk doin a mi thon kërkujt se ti as peñjesh Muhamedit që na kanë ardhe ta kallzu. Jo. Na e dim se krejtë këto të pranojmit kemi diçka dije për Muhamedi alayhi salatu wassalam. Krejtë e dim se kur ka lindë e si ka jetuaj i ri e si ka jetu, si jetu fëmijë e si është mbet jetim e si pastaj është mërtue e si pastaj ka kalu në kujdesin e babës plak gjishit, e si ka kalu pastaj në kujdesin e agjës e butalibit e si pastaj ka deke dhe ky e pastaj ka vdek dhe bashkortja, e pastaj kanë kalu periuda kret na dim diqka kret na di diqka se mësme dit që ta mësme dit që ta, që minimalen më të pakëtën diskutohet dashuria, ku diskutohet dashuria, diskutohet imani. Andaj na nuk dojna me a kontestu këtu dikujt imanin. Na besojm se kit këto e njohin Muhamedit Allahu sallaatu wasallam. Çka po doim me mri me këto liderata, po doim me shtu bindjen ton edhe të juvën. Është do kush kanë dëgjon apo lexhon, dikon me shtu bindjen se ky njeri Muhamedi alayhi salatu wassalamu biri Abdullahut, o shpejnganber i Zotit, me pajtimin e këtë njerzimit, me argumente të padiskutueshme, me fakte të pamohshme, dhe është ky njeriu i vetëm, i cili duhet më e zon në zemrën tonë, vënë në paart për njerëzve. Me një armë të Zotit, pas Allahut te barekehu te ala, i cili duhet më një on tjetër, se ai është Zoti. Ajo është, ajo është me shentrit më të më oja Gjelle gjelelu ata e dojna ndryshe Por se Muhammedin Alehi Salatës e Ramë Dojna pak më ndryshe Po këto janë bashk shkojnë Minje Harma Zotit dojna me shtu bindjen Në përmjet historijës Se aja vlen Muhammedin Alehi Salatës e Ramë me edash mas shumëti me ndjek pa kushtëzue me edash ata sikur nuk e dojnë a kërkan tjetër i dojnë atjirë po jo si ki këta qish përse po, përdojnë po a këta me than se do njëher jo muslimanët jo besinëtart mundët me na than ju pëse kini dolë qane po e doni ju pëse kini reshtu pas ati e kini morë për imam për e doni Po ju më na ngurë neve, na është se kishte dash. Na më na ngurë neve na është se kishte dash, apo se ju po e doni pse është i juvi. Na apo dojna fillimisht kjo s'po na intereson ato çka thonë. Se më si po, po na intereson çka thonë ata, nasiqë më konçtu. Po ne spontanizon, neve po na intereson kur të na vijnë këto vezvesët, kur ti dëgjojm këto propaganda, kur ti dëgjojm këto kondër Muhabete për Muhamedin Alehi Salatu e Selam Mi i thonë zemrës rirahat Se ketë kjo është Muhabete bosh Ketë kjo është bised e kotë Ketë këto nuk qëndrojnë Muhamedin Alehi Salatu Selam Jo pëse na e na qëllu qëto Jo pëse këna linë pi babës e, bo, e nanës musliman Jo Po sa e meriton mu ka njëri ju majdashor Aj e ka argumentu vetë vetëm Dhe zotë e ka argumentu në ka dushmu që Allahu i flet njërzve të menqor i flet njërzve të menqor dhe historie në ka kalëgju për njërës të cilët kanë dashët me ndjek Muhammed S.A. po s'kanë mujtë në ka tregu historie andaj, pika të cilën na dojna me arrit nga historie me Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem është shtimi i bindjes ndërsa bindje të ndëruar gjëmatli është Ja sta informacionit. Ha? Ti tash je en xhami. E di që je en xhami. Edhe ti din shumë informacione si ke informacion. E din datën lindjes. Edhe din shumë informacione. E din se ekziston një shtet me emrin kështu, një qytet me emrin kështu. Porsë dallon bindja. Dallon bindja. Ti e ke nisë ekziston një kontinent i ashtuquajtur pas oqeanit. Po më shku atje me e pa ata ashtë njëtë si kur që i ti 60 vjetë e ke ditë se egziston një shtetë që atje nuk është njëtë 60 vjetë ka egzistu si informacion kur e ke pa kur ke shkel aty kur e ke vërtetu atë vend tu ka shtu bindja ose ka mundëci nëse se ke ditë të përgënjë shtro atë vetë vetja thuka bime pas në ditë pas ka egzistu kjo anajna dojna me i thanë bindjes tonë dhe vëdhvejtës tonë se duhet me punua në shtimin e, e bindjes sa i përket bindjes shkurt të ndëruar gjëmatli Allahu Gjelle Gjellalu ka tha në Kur'an fa'bud rabbeke hatta ja etie kell jeqin ka tha në Zoti Jon Gjelle Gjellalu hu, ti adhuroje Allahu në bani ibadet Zotit deri sa të vene jeqini deri sa të vene bindja po na atash as kena bindje Po lena nërë, Allah pifull Muhammed i salatu sëram Allah pifull Muhammed i salatu sëram Adhuroj Allah në dërsa të vene bindja Qka është bindja? Djetartë e sahabeve kanë thonë Ajeti e ka për qëllim Vdekjen Adhuroj e Zotin dërsa të vene Vdekja E ka qujtë vdekjen bindje Dhe Allah i qunë Se endë të qishdo aj Aj qishdoj, jo na qishdojna Allahu i ka thamë Njeri e njeri Ti kështonë të ishka tjetër qashtu kështmet Së mundet me ndru kërkush Andaj tha Ti adoroj e zotin dërsa të vene vdekja Amma këtë vdekja e qujti bindje Pse val Nga se nuk është valahi në soja khireti Tash edhe kur shkojmë ndaj Në tash elhamdulillah Këtë besojmë se këna me shku në khiret Këna me dollë për azotit Këna me mordë logari Po këtë kjo Këtë kjo ka njëherë lek Kani har shkundat, kani har na hindovezvesve, kani har t'u gumo ahbete të ngumu kota, thon aha, ndoshta ndoshta kështu ndoshta ashtu, me vetveten pa fol me kërkan. Allahu na thot, aduroje Zotin derisa të vjen bindja. Kur të vdesësh, çka ndodh? Këret shuphet, këret mjegullat, këret erët, këret ato çka jekon, elë andejë ve këndeim me me bindje shkojn poshtë. Ta është bada faqo është me të vërtetëm. Andaj tha Allahu te bare kjo vë te ara, u e gjëhet se kratul moti mil haqë. Tha Allahu gjelluara, dhe vjen vdekja me haqë. Kush pi uve se di se ka vdekja haqë? Cëllë li, jo besimtar dhe qafir se di se ka me vdekë. Cëllë li? Thu, gjeni njëri mboq ka atë u thonë, une s'ka me vdekë. Po, janë të lip në i lach me eshti. Po, janë të lip në i lach me eshti. Janë të lipë mjekësi me eshti, ama jo që i zbesojnë që kanë me vdekë. Pse pi thëtë Allah u haqë? Haqë se ajo shka vjenë, s'janë të besu. Ajo më zdekës s'janë të besu. Andaj, shumë ajetë, na nuk e kena këtë pikë, po për me argumentu këta shka vëdojmë me mri. Bindjatë ndërruar gjëmatë li, shtohë dhe paksovë. Andaj, elisoneti ka morë vendimë. Elisoneti dhe gjëmatëi. Gjekës të Muhamedi sasëllëm Nga sahabot, tabinë, tabi tabinë Kanë morë vendim të prerë I paluhat shëmë dhe s'ka mund që i mu diskutu I mani, shtohë dhe paksohët Kur paksohët? Kur paksohët? Në që atë momente që ka ti t'vjen a, a thu, a thu ki që kjo Shë kanë thonë Kurani dhe sunetja, këtë ka mendova A u paksohë pak A u paksohë, apat Në që atë momente që ka ti dhu A bash haka me një nua Abash haka me falja Abash bash që ashtu që ishtë përthojnë këta Që ishtë përthojnë o gjallardë o lemat Që të, të momente shkom pak të poshtë Dutë me adhme që ty dikush Jo ja, nuk ashtu ashtu Andaj Na e ndjekmi vendimin e lisonetit Se bindja shtohet Dhe pa kësohet Dhe ka rastet shtimit imanit Kur njeri ju thot Valla jam i bindur plëtsish Tash me vdek tashkojta Allah Apo, ka kësi bindje. Andaj Muhammed e së sellem kurjar vdekja, që dhe të shofëmi, nëse në mund sënë Allah o memri dheri në fundin e historisë, dhe të shofëmi së kurjar vdekja, i tha gjivrilli dhe me lachet, po të thotë zotë i jotë, a do vende me nejtë, a po do, a njërzit kanë që e vë dunjojen, a por redhe pak, në kish me nejtë edhe pak, a ta vetë, be me nejtë edhe, që se jo? Muhammed Ali Salasem tha jo, jo, Belir Rafiqul A'la. Ta është du me dalë andej. Ta është du me dalë andej. Pse? Nga se u plëcu. U plëcu mesajji, u plëcu porosia, shkojmë të Zotë i Gjellë Gjellë Luhu, me i pa kretë realitetet dhe kretë të vërtetat, dhe kretë premtimet të Zotë i Gjellë Gjellë Luhu për mi zbatue Allahu Tebareke vëtë alë. Andaj të ndëruar gjëmatli, ne dhe dëshirojmë nga jetëshkrimi biografia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tashojna bindjen ta dim se ky është i dërguar i Zotit na e dim që është i dërguar i Zotit po ti shtojmë dëshmit ti shtojmë dëshmit dhe të kemi gjerap a neve jemi njerëz takojmë me njerëz rrim ku vende mohabete mexhlise vjen dikush thot a pse ju kanë bindë juve që Muhamedia ja për nime ti a ke javop a ke javop me të aki gjevab. Aki gjevab, mi thon po për nime ai thot sbesoj Bëmar argumentin, ja bëjm argumentin. Ja bëjm argumentin, ja argumentin pa diskutushur. Ja bëjm argumentin që s'ka mundësi me refuzue. Por flasim po njerëzit me mendje të tamam, me me aqël, me me fikër, me fikira që i thonë njerëzit, ai cili ka mundësi mi shoshit mohabet del e pa dom diskutim se kë njëri Muhamedi al-Ebi Salat vë Seram është i zxedhër i Zotit i dëshmi Zotit Mustafaja a i cilë Allahu Gjellualla me dëshiren dhe hekmetin dhe kaderën e ti ka da është të këtë jetë vula e për nga mërve e lusim Allahu Gjellu Gjellu që Allahu Tebareke na e shton dëshurin për këtë njëri na e shton bindjen na e shton për ulljen Në e shtonë në nështrimin dhe i fjalëve të ti, sunetit të ti, rrugës të ti, metodologis të ti, ahlakit të ti, moralit të ti, gjithë shka që ka të bojim e ta, në bojë Allahu i gjeleli u, gjele, gjele, u që ajo që ka është e ti, tjetë të në me dashur se sa vetja jonë, jetë a jonë, puna jonë, jon, të rëktija jonë, e vlatë të tonë, familjetë të tona, gjithë shka që ka është e jonë a, tjetë ajë për para kitë këtëre. Kjo është për qëllim me emri me wa taala Të nderuar xhamatlin Allahu gele jalalu Muhammedin alayhi salatu wassalam e ka dërguar si nuk e ka dërguar asnjë pejgamber Asnjë pejgamber nuk ja ka bër terrenin rrugët para përgatitjes valixhet para prake çuçi ka bë Muhammedin sallallahu alayhi wasallam Atë shumë e ka përgadit Zotë i Jonë, subhanehu, veteala, ardhe në këti një riu, deri sa, gjdo për nga mberit, kër e ka qute poplivet, ja ka boh shartë. Asë sa konin lintë atëherë, edhe e ka ditë për nga mberit se zvjerë, ta është të unë zvjerë. Por se Zotë i Jonë gjelluar e gjdo për nga mberit, i ka tha, shartë e ki, me besu Muhamedin sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo djetartë kanë diskutu Kua hikmeti Zotit këta Kua hikmeti Zotit Nuhit A.S. mi than Ti nuh e ki këtë detyr Punoj e detyrën të anë Për nga mber Por se e ki edhe një detyr tjetër Me e besu Muhammed sallam. Me e besu Muhammed sallam. Kua Muhammed sallam, Ka me ardhë në fun Në më konë që kishë mi than Pa i këtë venë në fun Ato, ato në fun në t'i lipët kusht atyre. Pse mu t'ash? Masja aja ka me atë në fun, ato që ka nukon në fun, në t'miret ata me atë. Por se jo, Allahu Gjellë Gjellë Luhu, -Gjell tha, kërejt v'ja u kumboh shartë. Dhe kjo është madhëria e zotë Gjellë Gjellë Luhu, -Gjell kur donë me çarkullu e një metin edhe pozitën e një njëri ju. Kërejt v'ja u banë shartë. Kërejt v'ja u banë shartë. Andaj, prej, para përgatitjeve dhe, dhe veçorive të Muhamedit Allahu sallatu selam në historitë e lashta ende ende s'emi kurgon ende as kemi i, ende as nuk kemi parashpalljes atë asnjë. E para çka duhet të di është se Muhamedi Allahu sallatu selam ojdorgoi si asnjë pejgamber. Për shembull, Nuhit nuk e ka pasur shart me besoj Ibrahimit. Ibrahimi nuk e ka pasur shart me besoj Musas. Ibrahimi apo penga merrt më harrit si Ejubi apo Davudi se kanë pas shart me i besu penga merr çka vjen por se pejte i parri deri te Isa i fundit e kanë pas i para fundit e kanë pas shart me i besu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kjo është privilegj i madh i Zotit xhelel xelaluhu që ja ka dhën këtë njeriu te madh Muhamedit alaihi salatu wasalam kjo është e para teatra të ndëruar që madhli po, Muhammedu alayhi salatu wassalam, Rasulullah i dërguar i Zotit, pejgamberi i Zotit, veçorin tjetër çka e ka është se priardhja farafisnore Zanafillah e gjakut të tij është nga pejgamberi, nga kët pejgamberi jashtë a këtij është më i madhi. Më i madhi kët pejgamber është Muhamedi. Pejgamberi i jot, alayhi salatu wassalam. Maj madhi për nga mërëve Lidhe në fare fisnore me gjak E ka të maj madhi për nga mërëve Dhe jashtë a këti Edhe ajo është Ibrahimi selam. Pra Muhamedi selam, E ka për fundim Dhe e ka vullos Madhështin e për nga mërëit Matë madhë Ajo është Ibrahimi Dhe e ka qu zoti me vullos Ketë madhështin Pra Ibrahimi Dhe e ka që zoti me vullos këtë madhështin Pra Ibrahimi është për nga mërëit Allah nuk e ka po gjallin më të madhim, edhe pse ja ka qenë pejgamber. Ja ka qenë Ismailin pejgamber, ja ka qenë Isakin pejgamber, ja ka qenë Nipat pejgamber, ja ka qenë Davidin, ja ka qenë Jakubin, ja ka qenë Bled pe Musa. Krejtë nga nga fisi i tij, porse asnjëri ja s'e ka qenë më të madh. E ka lanë Muhamedi Allahu salla dhe selam me vulos, madhështinë e Ibrahimit Allahu salla dhe selam, andaj janë pëtu krejt ulëmat e muslimanëve. Kej të ulemat e muslimanve Se ska për nga merë më të madhë Se Muhamedi sallallahu aleyhi Vësallem I cili e ka vullos Për nga mberim Më të madhë ajo është Ibrahimi aleyhi salatu Vësallam Andaj njarja Muhamedit aleyhi salatu Vësallam është e lidhur ngusht Shumë ngusht Me Ibrahimin aleyhi salatu Vësallam Na ku kërë mi fol për Ibrahimin atje Kërë mi fol Sa kërë një pas mundësi me folë Ibrahimi është i dalluar me Kur'an. Është i dalluar. Një prej urdhave që ka i thotë Allahu Muhammedit alayhi salatu wasalam, i thotë shko i pas Ibrahimit. Shko i pas miletit Ibrahimit. Këçka argumenton se historia e tij ja nispi te Ibrahimi. Historia e tij ja nispi te Ibrahimi. Në një vend të quajtur Mekk apo Bekka Mekke apo bekke Të dyja, kur anore të dyja Të sunetit për nga mberit Sallallahu aleyhi vesellem Quet meke dhe kjo kam bet Dhe është quet bekke Nga se mimi dhe beja Shko nja be dhe shko nja mim Janë të fundit në buz Mekke, bekke Provoje e shetë Janë të fundit Dalin me një vend Andaj disa arabi kanë thonë meke Doj kanë thonë bekke Ky vend është i ditur ku është është qabja jonë, është kibla jonë. Por një ditë për e ditëve, nuk ka pasë kur far nami këjë vendë, kur far grade, kur far pozite, s'ka qenë i njohër. S'ka qenë i njohër. Ibrahimi a.s. merë urdhë për e allohu të bare këvë të ala, nga Palestina, me shku në këtë vend, mesin dhe palëcën e pa gjadris, pa ujit, pa ushimit, polsa e vrassis dëshkëtirës me kë. Thot merrë familjen tënde, një pjesë të familjes, një pjesë të bashordës Hajerën dhe shko atje. Dhe leji ata atje. Dhe kemi fole. Kemi voll për këtë kaptin. Si ka ndodhur se si kanë rrjedh rrjedh kjo ngjarje i Ibrahimit alayhisalatu sallam. Tash ta neve na duhet pak nga kjo histori që me me shumë me, me hite historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ibrahimi a.s. E, e merë bashortën e vetë dhe e qonë në këtë vend dhe bashortëja quditët dhe mahnitët i thotë o Ibrahimi, këtë në regull po a unë e gruji të të menet vetë këtu ti po shkon Ibrahimi a.s. prit prit e thotë ti po shkon po më le vetë këtu s'pas ka as uj as gjallëri që ka me bon mesin e shkretirës dhe në fund i tekët grujës vetë dhe i thot e Allahu e mara kebihe edhe thot oj Ibrahim a Allahu të ka thon kalën e amë atër thahet nga se të to zotja kon i pa diskutu sot njerëzën i thonë ka thonë Allahu ha ta diskutonë, ta banë mua bet atërë dhe me të lanë vetë që shtu kogja siklet shtu jakësaj grujë shtëja kësaj me fmi shtëja kësaj pa gjallëri me të lanë me një qytet këtë regu dhe gjenë dyqish ja gjenë dyqish vetës halër me të lanë shkretin me të lanë dikun si, si kjo e lanë me tha Allah u të ka ordënu tha po mirë vra po lërgoju shkoj Ibrahimi a.s. dhe u këthina të bashkortja tjetër të Sara dhe vazhdoj jetër atje dhe vazhdoj da vetin atje dhe kitë njërë Ibrahimit është e fokusuar me ku? Ku është e fokusuar? Me? Jashtë Mekës. Dhe këtë do ta përmendni se si dijetarët e kanë komentuar, pse Ibrahimi snënit në Mekë? Është Mekë më e moda? Po. Është Mekë vendi më i begatshëm? Po. Në mes Aqsos dhe Medinës dhe Mekës, vendi më i shenjtë është Mekë. Me këtë argument, se vendi më i shenjtë është Mekë. Pse snënit në Mekë? La u largu dhe vazhdoj gruja vetë vazhdoj bashortja vetë dhe ndodhi që ka ndodhi prej gjetje se ujtë zemzemit dhe vrapimit në mesafas dhe mërruas me di kodrave të cilat Allahu ju dha nam që s'ka asni kodrë në dunjohës ja i nam sharte kena në hajj edhe në ombre me shkue shtatë herë prej në saffa dhe në mërrua ndodhi që ka ndodhi dhe u vendos aty Ismaili Alei Salatu e Seram e filon zana filen e jetës sëti dhe në këtë vend vin një popol i ashtuquajtur Gjur Hum kështu ka orënë për librat e historis një popol i ashtuquajtur Gjur Hum Gjur Hum ishte i vetë mifis që kishte ngell nga nga Arabët kërrejt të Arabët ishin zhduk të gjithë Arabët ishin zhduk Por Zanavilla Rabe ishte i zgjuq dhe kishin gel kipi popull. Pra, prej, prej aty zot e flisnin një gjuna Rabe të kullumë. Dhe Ismaili alayhi salatu vesselam kur rritet dhe bëhet i përshtatshëm për martesë, martohet me këtë fis. Martohet me një gruaj nga ky fis, nga fisi Jurhum. Pastaj shtohet Ismaili alayhi salatu vesselam dhe vazhdon jeta dhe vazhdojnë jeta. Ndër këto periudha, vjen Ibrahimi her pas here. Në një për herave të ardhura, urdhrojot për i Zotit, çka? në një me therë, në tjetërën, me ndërtu shtëpin. Dhe fillojnë me ndërtu shtëpin. Allah uja cakton, këtu. Këtu kemi me ndërtu shtëpin. Dhe kemi përmenë se për nga më bergë nuk din mundal në as një qas prej qasteve dhe me tham tash pak po pushoj apo Muhammed e Zellem tha une fle me sy nuk fle me zemër pra une vazhdoj me bo i badet e njum krejt për nga mberte kanë posket veqëri cila është veqëria aj nuk ndalët të punu aj nuk ndalët me angajime vjen pas i kalon pas disa viteve dhe nësha kishmi bërë parën nëherë ha me nejt njerë me bërë më abet një një njëzëtor ku i një që aki një bërë jo jo jo këtë këto ranuj shka ranuj tha Allah umë ka thamë me ndërtu një qabe me ndërtu një shtëpi këto dhe fillon me ndërtu shtëpien dhe e ndërtu shtëpien dhe pas taj qka bëhat a ka nejt i prajimi aty jo, e ndërtu një shtëpien del pak anësh e këshirë, a ka arë që ashtu që ka urdru zotive gjele-gjelelu pra kur largohet të reqet pak me e shikue, sikur ingjinjerish ka e shikon a ashtu që ashtu që ka një shtëpi, një shtëpi modeste një shtëpi me gurë, gurë së në kanë gjitë një shtëpi të cilën në, sot njerëzit ka ndërtu me cindra katë po së nja japin namin e qasa shtëpije me cindra katë ka sot banesa Mirë posunja japin, me shku njësë me bërë të vaftë që aty. Me, me dash zemrë ata. Këthejet pak ma lërgë, Ibrahimi ale i salatu zemë dhe shikon shtëpim. Kjo largës ka qenë me kamu Ibrahimi. Kjo largës, këtë këtë këtë këshka shku në qabe, apo e këtë këtë këtë ashtë në për televizionë, së është pak ma lërgë me kami, preja ty e ka shikue. E ka shikue me kam, ka qëndrun kam aty dhe e ka shikue Dhe ka vdojën e njohshme, o Zot, te qabbal. Pranoje kët vepër, bënë kabull kët vepër, bënë musliman mua dhe djalin tim dhe krejt pasardhësit e mi, udhzoj o Zot çoj uli bor, çoj ul hikmet dhe pastroj ata nga shirku, nga idjtaria, nga theja pagane, nga çdo sen e ndyt që ti s'e inkas me ta dhe prap shkon Ibrahimin alayhisallatu selam. Kthehet te vini vet dhe nuk qëndrona ti qëka ndon Ibrahime Alei Sera të samë kthejet në herë në Irak herë në Palestini e kështë mëra por se në meke nuk qëndron djetartë kanë studiur e thëksaj Ibrahime kanë dërtu po vetë se ka shpydzu dhe pikë se njarje për e ndërtimit të qabës me plët nëmër të matë për nga mërë dhe vinë nga pjesat jetër qapënë dhe dhort, ndërtojt, dhe thërtë, ndërtojtë, regulohet dhe qëndronë aty. Vinë a rapën më ledhën, nga këj fis i gjurëhum, pas taj vjen një fis tjetër i qujitur Huzea. Huzea, një fis, kështu e ka emrin, vjen dhe e, e kuptojnë se këtu është ndërtu një shtëpi, dhe kanë gjithë ujë dhe vinë me, me jetu këtu. Por se e gjenë fis i gjurëhum nuk i le, fis i me të cintë ishmartue, Ismaili Alehi Salatu, me mmiçte Ismaili Alehi Salatu vë selam. Kyfis lufton me ta, por sa i fisi ardhër huza, i mposht ato dhe i fiton. Gjurhumi vështëm një pun e ban. Pas i dështon në luft nga kyfisi tjetër, e mëshev zemzemi, e mbulon, dhe i le pa uri, i le në ta pa uri dhe vazhdo në kifis i huzea me qenë fis i presidencës me periud më të gjatë që ka egzistuhe. No, që kifis i huzea nga që kifis ka ardhë njëri që e u ka prish fejë në rabve? Nga që kifis ka ardhë njëri të cilët ka dhëm për nga mberi a.s. e kumpa në gjëhenem zhagë të ingrej zordë. Zordë të tina pse se e ka ndru fejë në Ibrahimit a.s. e s. a.s. Posa Ibrahim i kthehet. Kthehet dhe në këtë periudh vin shumë pejgamber. Pa asnjë zvençave. Vin shumë pejgamber, asnjë nuk vjen çave. Pse vallë nuk vjen çave? Dorsa ndërtohet ajo. Pas Ibrahimit kush ka? Ka Arisahu, ka Jakubi. Pas Jakubit, Benu Israil, se Jakubi Israili. Israili pas pas ti vin plot Benu Israil, Jehudot. Plot vin prej tyre e pastaj ato shtohën, e kështu me rap, edhe kanë histori të madhe, pastaj shpërndahën, e kështu me rap, prej romagve, pastaj persianët, pastaj atjenë në hindi, e në Afrikë, e në venet e Balkanit, e Greqia, kërët këto vende, as nja nuk ka khaverë me qabën, nuk ka lidhje me qabën, nuk ka lidhje me mekën, as për nga mërë, vini nga anët tjetër, Mingona e Palestinës, mingona pjesa tjetër e Elindjes. Dietarët kanë studiu pse kjo. Pse mu ndërtu çapja e më specualla Allahu uni pejgamberç aty. Pyte Ibrahimi. Kan thon dietarët, vetëm më vetëm më harujt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, veç ai mukon i zotit ças shtëpi e. Kuptimin se ai mukon që vjen aty. Dhe kjo çka argumenton? Të ndëruar, se qish nga Ibrahimi Allahu e ka ba gati me arë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem Qish nga Ibrahimi Pra qy Ibrahimin e ka angazhu Mi mor se bepët Për me ardh kush Kur, Kush me ardhë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem Këto tjerë qish kan ardhë I ka qu allahu për nga mbar Po jo me këtë përgaditje Andaj të ndëru arë gjematli Zanafila Muhamedi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu a Ibrahim i teley salatu wa salam ndërton shtëpinë dhe pastaj vin shumë pa pejgamberëve i fundit prej tëra vjen Isa alayhi salatu wa salam dhe pastaj fillon ngjarja e arabëve. Arabët të nderuar xhamatli gjithmonë kur përmenë para islamit përmenën me të keq. I kanë vorros vajzat e kanë bozullum një, një tjetrin e janë vra për këtë e këtë, e e kanë hangër pasurien haram, kanë bo punë të liga, e kështë më ra, por kjo nuk është fotografia e qartë e arabëve. Na do të mundohme edhe këtë pikë, sot me këtë ligeratë, me lejnë e Zotit me e përfunduhe, nga se sot po dojnë a veç parahyrje, që shka ardë dërte zana fila e Mohamedi dhe Alehi Salatu vë Seram. Zokën ish kur përmejnë dhe arabë, para islamit, gjahilleti, ignoranca, Pa dia zullumi e keqja e kështu me radh. A është kjo pamja dhe ajo sureja e dhure arabejo? Nuk janë thonë atë kështu. Prandaj kur do të na mësuar mësu, arabën do me me librum më i mësuar, me historim më i mësuar. Nga se shpesh har në koka të njerëzve vjen kontradikt. Nëse ato janë thonë çast kçi, çast padishëm, çast egër. E ka doljerim më i mirë fiat e ty para shtrojtë kjo piti e shpesh, masëja ta në konë, jo njerëzit mirë, që ishdo njerë i majë mirë, po se e vërteta nuk është ashtë të. Djetarët kanë thanë, Arabët, Arabët ju ka mëngu një drejtus, një udhzus, një udhrofyjës, një meremetus, një anë i cilja u të regon rrugën, por se në brendi, në raj të tyre, në, në, në ato brendi të thellat të tyre, kanë qenë burat të zxedhur të z bura që nuk përsëritët burë dhe burni dhe njerëzi dhe fisnikri dhe bujarisi atënve asë njëherë fakti fakti fakti se sahabot së përsëritë shokët e Muhammed sallam, janë të përmendur në të vatë shokët e Muhammed janë të përmendur në njënjil kjo burni kjo burri kjo fisnikri kjo bura së përsëritën Tha Muhamedi alai salat e selam Me dhanë ata qka vinë pas juve Sa kodra u hudit altan Altan me pas dikush Sa kodra u hudit Se në mrinë punën më të vogëlët Qokve të Muhamedi sallallahu alaihi vësallam Kjo qka argumenton Sa ajo gjenerat, ajo brez Ajo klas e njerëzve nuk përsëritet E po masis përsëritet Qka kena ta? Arapë Arab Po ata mus mu paskon Para pra kish Që kanë pos bazamentet mira Sbohë qas leta njeri mirë Mundruhe në, në shumë shkall Kanë pos themele Kanë pos themele Na nismi piktire themeleve të mira E pas ta i komentojmë ato Përjashtimet e veprave të liga Si vorosja e qikave E zulumin njeri tjetrit E padrejci që i kanë bo njeri tjetrit I komentojna nga baza Por jemë bot porjashtimin në bazë, e bazën me bot porjashtim. Andaj Arabët, Arabët janë të njohur me luftra. Janë të njohur me çka? Me me lloj-lloj vepra të mira. Na do të përmendë disa projtëra. Na do të përmendë disa projtëra. Fillimisht Arabët e kanë zanafillën të, Ismaili. të Ismailit. Dietat kanë thënë këta Arab të Ismailit Nuk janë original Arab Arabët e Ismailit Nuk janë original Arab Por janë përzit gjachot Dhe janë përzimit sit Dhe janë bo Sikur Arab Anda i thojnë El Musta Arabe I thojnë Arabët të cilet janë, janë shndru në Arab E ato Arabët e vjetër Ato janë shduk Ata janë zhduk, por shkaj i, i veqon këto që janë Arab i veqon prej ardhja të Ismaili mitësia Ismailit me, me fisin e vetëm të mbetur dhe rrjedhshmëria dhe ajo gjunga e kulluar që e kanë rrujt të Arab dhe dhe kjo mi afton për mi u thonë atyre Arab mi aftonë atyre për mi u thonë Arab por këtu dalimi o shumë i vogël por se vlenë të cekët vlenë të cekët vlen Arabët Jan vendos në këtë pjesë të, të tokës të Gadishullit Arabek, pastaj edhe janë shpërndarë në për vende të tjera dhe dietarët në librat e tyre përmendin shumë prej veprave dhe moraleve të cilat i kanë pas Arabot. Prej tyre, prej tyre ka qenë fisnikë. Arabot kanë qenë njerëz fisnik. Qëka do më dhëmë fistik? Bujarë, njërë të cilët gjymërt, kanë dhëmë shumë. Kanë dhëmë shumë. Rastë të shumë të të bujarisë të tërë. Qatë shumë kanë dhëmë, sa që i përmendet në historit, se ata edhe kure ka pasë, për shembul, devën e fundit, që peqasoje ka pasë sigurimin e ushimit, sigurimin e pijës, mirëmbajtjen e familjes, nëse i ka ardhë një misafyrë. E ka sakrifikuar vet, punën e vet, ushqimin e vet, pijen e vet e ka therr devën për mysafirën. Dhe kjo është kulmi i bujarisë. Dikush thoshta se kupton me devë, ja përkthejna sot. A ja përkthejna? Ja përkthejna. Me e lan punën për mysafir. Çaj po shëngu. Thot nezër kamëtar në mysafir. Dushmë ndërrua ata edhe të thotë shefi si më zvish në esër qesë pipune, ti dhune nej me misafirin. A ka së që si? A ka së që si që ka i thotë shefit, në gjërëm pipune, se une ka me nejt me misafirin. Kjo është bujarie madhe. Por se djetar të kanë komentu, Kan thon, kjo është një lloj bujarie, po ndonjë anë është edhe dikush që ka komentuar si, si Ves, se nuk punon kështu. Andaj thash, na do të më shikoni edhe bazamentet. Ata e kanë vënë këta për bujaris, pse? Çka dëbohet, në debat dë Musafilin ka më ndëru. Kta ku e kanë marrë nga Ibrahimi alay salatu wa salam. Sa ata janë përqacur te Ibrahimi? Adem përqacut te Ibrahimi. Dhe kur ka ardhur Muhamedi alay salatu wa salam, kan thon, çai kan thon? Ti pendron fenë Ibrahimit? të i pendronë dhe në qabe e kanë posë shtatorën për, përmendorën me Ibrahimi kërë e ka po Muhavejt a.s. se më ka thonë Allahu i vraft Allahu i vraft të të që e kanë po këtë përmendore të Ibrahimi të a.s. nga se e kanë bo Ibrahimin të bo shirkë po kjo që ka këmë të më të sa ta e kanë da është Ibrahimin e kanë da është Ibrahimin kjo kanë geltë Ibrahimi Ibrahimi ka po zakonë Si të kishar një misafir, ha, qëko bleqa të pak diçka, jo, jo, jo, jo, jo. Vyqin, matë mirë, lopën, matë mirë. Minjëherë, minjëherë, minjëherë. Andaj, zotë, njën gjellit gjellar, njën ka përmen në të Ibrahimit, dhe Arabbe kjo ju ka ngel. Ju ka ngel kjo, kjo bujari e madhe. Andaj, bujaria e Arabbe cekët në këtë pikë. Pre pikëve, të se ti kam përmen djetarët, ka qenë luf, trat e mbrojën me sarabve. Jan rrok arap për për sebepë të mëdha vogla. Sebepi më i keq që ka përmendur se janë rrok, e janë vra arshia, zanafilla e e përçarjes dhe e e e e tëfrikas, çfarë gasin? Ka qen por shembull, i kanë zhluq kuajt me bogara. Njëni i fesë shlon një kali, tetri fesë shlon një kali. Dhe normal se ata hyjvan janë hyjvanat Ska në atëllë, ska në mendje, njani ka me dollë për para. Me ba, me pas hup njana, i ka shpallë luftës kësaj tjetërës deri sa të farohën këtë farefisi. Kjo është, kjo mirë po djetarët kanë thanë, që atë fjallën shkaj atë ashtë fillim, janë ka njërës me, me themelet mira, që ishë komentohet kjo? Ata luftërat i kanë ba se s'ka pas kush me drejtu. Po luftën pse e kanë të bëjë? Dietar kanë thonë, nuk u ban me qushire dhe çpikondit luftës. Duhet me qushire pikondit, çka i kanë xhit me sku deri në fund. Trimëria e madhe. Trimëria e madhe. Andaj pika e dytë, sifati dytë, virtuti i dytë, është se arabët nifën për virtutet e hatashme. Arabët nifën për virtutet e hatashme. Për kësaj trimëria. Trimëria e hatashme. Dhe Allah i mështë me paskon që këtë trimri Se në këshindih mu Muhammedin Me i dal një njëri Kar shi kitë alemit Kitë botës Sikur që sot, së mpë i dal Se ka hum kjo trimni Ka hum kikudzim Ta këshirmi pak shtuhe, pak ashtuhe Pak tërthora zi ha Me me lojnë lojtë tërthorije tërthori Pse nga se nuk eksistoh një trimri E omar i bin Khattabit Qa i thot këtë alemit Jo Qishtë ka dhe në Allah u gjele gjele aluhu si kur mështë kishin qenë, ata kështo, që kishin ndihmue Muhammedin a i salatu salam? Që kishin ndihmue? Andaj luftrat komentohen si gabim, por gabimi si munges e një prisit, një drejtusi. Mirë po nga anë atjetër, kjo trimni e madhe, prej historive që ka përmendin të Arabot, se nëse një kalimtar ka ardhë rrugë, dhe është trehute një kabile, i ka thonë kësaj kabilët, parit kabilës, une jam luft me filan kabilën, une jam luft me filan kabilën, a ka mundësit i me mështrehu muë, një njëri, a ban me mbrojti muë, nëse ka thonë po, nëse ka thonë po, atëherë, kërrejt dhjem e një për kusherit që ka i ka pas, i ka qitë në luft, veçmës me prej kësat njërin që ka i ka thonë po, une ka me të nejtë për masë. Kjo atrimnie e madhe, sot njerzit thonë shko se unë të ri prmas edhe mos e sheh. Shko se unë ta sosi të ket punë edhe mo nuk e shef. Kjo është mungesë e madhe. Andaj do ta përmend më dobien e këtë e këtë revoltitëve. Pra asoj që ka përmendën tek arabët ka thënë se kanë qenë të zhvilluar në aspektin e memorjes. Shiko, gjithmon këtu janë di konde, Kong, kondi i, i vesit, e të keqes edhe kondi i të mirës. Në kur, kur i të gjojnë në Arabë pojnë, Arabë janë konë analfabet, analfabet janë konë. Por sa analfabet janë konë, po në këtë analfabetizm është një vërtit që na kërejt bashkë mu posën bëmi me, me, me qëtë vërtit. Qële është ajo? Memoria. Arabët s'kan ditë me shkrujtë, asë me ledzu. Që kan ditë Arabët? Dhe kjo është para përgatitjet e Zotit Xhelel Xhelalu për me qum Muhamedit Allahu Sallatu Selam që më azbit Kur'anin, jashmi, ajete më bajt përmendsh. Me me miliona hadithe mi majt për më bajt përmendsh. Mos mbaskon Arap kështu. Çikon asadina? Çikon asadin. Shko te shtëpia dhe vesh vesh banjani, një, një refreshkim me morin stande. Dhuj, dhuj trumnit, çit e këta ajete çka i di. Çit e çton tavolin. Çit e këta hadithe çka i di. Sa dalin? Sa do ulën. Zdal Gulja, djonë 2 3 4 10 ndoshta 100a, ah o Xhaniçi. Imam Ahmedi, Imam Maliko, Imam Shafi'iu, Abu Hanifia, këto të këta, për shkak se kanë trashëguue tek arabet këta çka ka vao? Me çindra mia hadithe përmendsh. Përmendj, ato kanë shkruajt po, ma von ka ardh shkrimi, por se përmend, përmendsh, përmendsh. Për Anda i arabët para islamit çka kanë pas? Kan pas vetin e mbajtjes për mendsh. Dhe kanë pas supoziume, seminare, takime, ku vende kush e ka memorën më të madhe. Ti sa po ezi mundish me thon. Ti tjetër sa po ezi mundish me thon. Dhe kjo ka qenë para përgatitje para për... ndersa po këtë periudhë Romakët dhe Persialët dhe Greqia atje çka ka pas? Edhe në Ballkan këtu, me sa ka pas Roma Bizant e ka pas këto pjesë. Këto kanë qenë të njohër për shkrimë, për filozofi, për teori, Aristotela, Platona, kështu me ratë, këto kanë qenë njohër. Por se Zotis ka dash për këne me arë. Do të përmendim. Ka dash për nga ona tjetër. Nga ona tjetër. Andaj vërtit i Arabve ka qenë me majt menë. Me majt menë shumë. Shumë kanë majt menë. Andaj të i shef sahabët në pleqiri, në pleqiri. Kalë zonë kur a konë i vogëlë çka i ka ndodhur Për fjalë për fjalë, më ka thon baba jam kur jam gon i vogël, kështu kështu. Na, dhe soti mëna mend, ama i harrojna, shumë isen e harrojna. Nga se nuk e kenë këtë vërtitë për punum. Andaj për këto vërtitë që e kam përmend dietarët kanë gjën, memorja dhe nxanja për mend e informatave dhe poezive dhe fjalëve. Për jasht që e kam përmend dietarët për Arabot kanë qenë se nuk e kanë dashur poshtërsimin. Nuk e kanë dashur dikush minus chimuar. Me i poshtërsuar. Andaj e kanë urrejt dikush mi shti ata në dorë. E kanë urrejt që dikush ata të ketë në dorë. Dhe Zoti ju kanë i mund këta aspekt. Që do të përmendim ngjarën e Abrahamit dhe me këtë e thellojmë namën e Zotit gjallë gjallë fi ula. Arabot e kanë urrejt, nuk kanë nën chimu. Nuk kanë poshtërsum nën dikan deri sa transmitohet në histori, në libra, se ata dhe kër kanë hinë në telashe me romakt, e së është paramenu atëherë me romakt me hinë, se komperandori, me persian, deri sa, deri sa, kanë thanë për persianët, arabët, s'kanë dojshë mjë dojtë paraftire, seftiret i kanë posë në veriqme. Por se, kërë ka orët puna që me i nëndshmu, kanë hinë luft me ta. A, kanë hupë, Kanë dështu, por se se kanë dëruhe me i nënqmue dikush. Nuk e kanë dëruhe me i nënqmue dikush. Onda e për i vjërtyte dhe që ka përmendet se e kanë, kanë urrejt që me dëba dikush zullum. Mirë për këtu kanë, kanë, kanë shku në drejtimit dhe ka buhe. Por shembol, ka qenë një fjallë një orë të arapë. Arapë kanë shumë fjallë, shumë fjallë. Prej tëre, kanë thonë, unë sur e hake, dhali me në kene o mëdhlume. Kanë thonë, n kovë zulum qarë, kovë t'i bëm zulum. Deri sa, ka thamë për nga mberi sëzëlem të njëtën fjali. Kure kanë dëgju sahabët që për nga mberi sëzëlem për e thotë njëtën fjali, një mojë vlavit tanë, kovë zulum qarë, kovë që t'i bëm zulum dikush. Sahabët e kanë ditë se kjo fjallë është e Arabëve. Tha nja Rasulullah. Arabët, Arabët kanë thonë qështu? Ame nate, kure kena pasë para se më nëse kena posë që është duhet thaë ja Rasullallah minimu vlavit kura i bom zulum e dina por kura zulum qarë që është minimu që është shiko që është kanë reaguë ja Rasullallah kjo në islam kjo në islam së lejota po në islam zulum qarin jo minimu për nga nveri se dhe në tha fjalia tamam vesh një anën kena me përmirsu një moj e vlavin tanë kura është i bom zulum shko është ka tjadorën e ku ti et zullumqar, çka mi vao? Te Arap ta kon nimoj. Ku të ka hinja i portere, ti shko me ta. Mos e xhirakin oh, tamam asa, ti shkoj i vovit tan. Ta be ta nselam, kur të baje zullum nale. Veç se kjo nale ka qen defektata. S'ka pozi kush me thon, ka dal, ket fjali janë rregull, po kur të vllavja tan zullum nale, ata kan pozionale. Ku të kit hin portere, vllavja të shko me ta. As mos e shqirto, andaj kan thon, lajës e lunë ka thënë nuk e vetë në të parim, pse ka hinë potere, në i shkojnë a pasë dherim fundë. Por me pasë dalë që kje ka pasë fajët, shko lidhje. Por ne e valë që me hinë, minimuë e vëllaviton. A ne e kanë u rejtë që me kanë të, të nënqmumë. E kështu me ratë prej disa ticivit e cilat i kanë përmenë djetarit. Që ka përfitojnë a prej kësaj? Pi përmenjë gjësë të rapëve se kanë qenë me vyrtite. E para, Por se një dobi që duhet me rëgjistru mirë, duhet me shënu mirë në kokat tona, se Zotë i onë Gjellegjelluhu, vullën e pengamberis, e ka që të një popol të mirë përgaditur për me e qurë në venë mesajin e fundit të Zotë i Gjellegjelluhu. Allahu e ka që muhamin a.s. të një popol i mirë përgaditur në hivës, me majtë menë. Kishishko a jetët hëqë, kishishko a jetët hëqë që shkan shku libra huqë ma si kanë hinë islam këshin shku a ditët huqë po memoria efort të të tëre i kanë imu dhe e kakon hikmeti zotit që me qutit ta këshin shku a ditët huqë po ato memoria efort në i karuj andaj, kjo vyrtiti i arabve ka qenë para përgaditje precize e zotit gjelle gjelalu që me ar vula e pengamberis të një popol të mam i përstatëshëm çon mkon vull dhe kuror e të gjithë pejgamberëve. Praisaj rujtja e nderit. Pra tëra urrejtja e zulumt. Pra tëra ikram i krami madh, nder i madh. Andaj të isha Abu Bekër Siddiqin, ku e ka marr ai atë vërtet, ka rrit mallin me dhon për Allah. Ka e ka marr këta. Ta rapt. Pa rapt e kanë bë për balla këta. Ai vetëm se e ka kanalizuar në Islam A i vetëm se e ka dhamë për Allah A ta kanë pasë edhe njërë të cilat E kanë përmenë në histori ajsh, A i shradhijallahu anha Ka dha nja Rasullallah Para se me arti A konë njëri martoj ke ketë tri Shka s'kishin mu martu Ju njëpë ke ushqim ketë dhe shka s'kishin me ushqi Ju njëpë ke me pi ketë atyre shka s'kishin me pi Ju ndreq ketë dhe shpi atyre shka s'kishin Ja Rasullallah A i ban dobi Ketë me halën a i ka dhalë Zotë Këtë kush ka posë nevojë, ajë ka dojnë Zotë Unë akry. aj, e akrymë Tha oja ajshe Ajë një ditë pëj ditë e s'ka thonë o Zotë falonë Kanë thonë djetartë, ajë se ka po pa për Allah ta Ajë nuk i ka po pa për Allah, për shka e ka po? Po njerëzit Po njerëzit me thonë njerëzit, filoni, shpia filonit e qëllt Filoni, mashallah filoni, apo Andaj Zoti jo në Gjellë Gjellalu Me përsta shmërin Me përgaditjen Matëmir E ka zedh popullin arab Që ta dërgoj e Muhammedin a.s. Të këta Dhe thplotsohët fjala Zoti Gjellë Gjellalu El jome e k'meltu lekum dinekum Wa et memtu a'leikum nirmeti Wa radhitu lekum un islam e dine Sot e kam përsos për juve Fëjn e juve Ka është përsos? Me këtë këto kushte Dhe e kam plëcu një metin tem dhe juve, qëfar një metin mu lezu Kur'ani deri sot, sëfar një metin mu dëgju adhita dhe Muhamedi sa zemë, deri sot, precis, edhe zanorët së mungojnë, edhe harfët së mungojnë, edhe të shdidi së mungojnë, edhe të gjvidi së mungojnë, këta kush e ka bo? Kjo përshka ka rabdhe, se për neve, për neve s'kishmejt kërgjohë. Andaj, do bija e part, është që neve e kuptojnë nga kjo, se nëse neve frimën, aromën, esenën, bërthamën, islami, që që ka pas në kone Muhammedit sallallahu a.s. që ka duhet me va? Mu cilësu prej mrena me këto sifate. Në po shokëmi sot musliman të ndërruar gjemëtli që fali namaz, japin zëqat, agjerojnë ramazan, bojnë hajj, i badetet jashtme, ban të spi, krejnë regu, kjo aporë gjizotit, farë zëki, Po prapse prap musliman janë nënshtruar. Nuk janë kry, ata janë nën. Pse? Ku i ka varet namazi si ka? Çaj farz, çaj çaj veçat, çaj xhurim, çaj Ramazan, çaj ha, çaj shpi, çaj çahove. Pse? Dase këto virtyte janë zbe. Këto virtyte janë zbe. Cela është kë virtyte? Guximi. Virtyti i nderit, virtyti i trimërisë, virtyti me dhon selam Allahuvin, virtyti i bujarisë. Virtiti i memorjes, me rujt ata që do të më rujt, me met sekreta jo që ka të me sekretat ajo që do të më met. Ka pas këty arrave të cilat ka thonë dikush, "Moje çkët fjalë sekret mos e çit." Ka vdekse në kan morrve asha ka, ka thonë. Sot neve veç mi thon, "Mos i kallzo kërkujt, u kry, ki porcelan po shpërndaje. Sa të munë, sa të munë shpërndaje." Çu çu thuat? Apo për sa ta kjo është një lloj, andaj njerësojnë. Mir be. Spomuj me përshtot mes namazit dhe Dhe rejnës I thanë, ja Rasulallah Muslimani zina, a mundet me ba? Tha po E me pi laki, tha po E me vjet, tha po E Rasulallah, me rejt e jo Me rejt, jo Andaj as një sahabet nuk i është thanë Thuj e shahadetin edhe njëherë Se unë e të parën herë tisë të besoj Kume ditë ja i ki thanë për një me Ska pasë Pse? Pse? Se sakon e njohshme se njëri e thot për Ajgare. Sakon e njohshme që njëri e thot për Ajgare këto. Andaj kur kujt që kanë dhon thurie për zditit. Pse? Po pse e thot njëri? A e thot njëri Ajgare? A. Ata kur kanë dhon sim edhe nuk him. Kur kanë dhon him edhe him. Suheil ibn Amri. Mughira i kanë shkoi kanë dhon fshin e Rasulullah. Ka thon se vallahi më të besuosë i Rasulullah nuk dalnë karshi a dhe po në më kur ka dalë në islam si ka dalë kërçi. Nëse ka çën burria e vendos me themelë shumë të moja tek ata. Andaj e para çka duhet ta kupton nga këtë ndërruar Xhamatli, se Islami nuk ecë përpara përveç nëse ne i kthehemi këtyre virtuteve. Na nuk me punu, mu po llojën atash ti me punom u bë burrë e me lën namazin, jo. Ti falu dhe jap ezhatin dhe axhor Ramadanit, po puno pak edhe Morë me rreth. Moramiz më qon bujor. S'është paramendua të mos më nxjerr pi xhepit diçka. S'është paramendua. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka pas shumë nevojë me lutat, do ka i mbarga thon, kemi nevojë për të që ka sfinanca. Ço po jam bë kush po ja jap i parë. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Krerë dia ja kena shpaguet punin. Kush ka dhon në Islam ja kena ja kena kthi." Por dashni burrit Për veshni burrit se ne kena kthi, Allah jia kena lan më akthi. Kush është ai? Tha kthi e Bubakeri Siddiqit. Sa ka dhaum kë, s'ka dhaum kurkush. Sa mukaxhind muka kë, s'mukaxhind kurkush. Andaj kthi ismui më akthi, ja kum lan Allahu më akthi. Allah, Allahu ja ka kthi, ka thon ti më jani armas moment në xhennet. Kyosht, mirë, po ka e kanë marr atë me dhaum. Ka thën të po para pagaditur. Andaj na çka do të më mësoj nga kjo? Çë më bashkuë. Bujarin me namaz. Zëqatin me namaz Burrin, qëndrushmorin, vazhërshmorin, stabilitetin Kretë kër neve na duon Andaj tha Muhamedi a.s. në hadith Po idhë tu li utemmi me Me karim e lë akhlaq Tha beri, s. S. S. S. Dërguë, shiko, dërguë, për nga mberi sallallahu a.s. Unë jam ndërgue Shiko, unë jam ndërgue Por çka? Me i plëtsue Vlerat Pse tha me i plëtsu e nuk tha mi kriju Po në ati që ka jepë, e ka zakon me dhonë, s'kam nevojë mi dhonë, mës jepë. Vecë kam nevojë mi dhonë, që kënejë në jepë. Ati që ka trimë, s'kam nevojë mi dhonë, e kena ta shkina me të hekë trimënin, kina me janisë pëmë fillim me të adhonë për s'dyti. Pëmë islamë, jo, të trimënin e në maje, veç, për Allah. Ati që ka e ka urrejtë dhe s'kamujtë me duru mës minimu vlavit, që i ka thonë? A thonani duje qëta, këtë në regula Vesh për të, për të drejtojnë a pak Ku për të drejtojnë a Ku tjetë vëllavejot gabim mësini më Mësini më A si dush minimu se e do shumë Ndih mama, ma më e ma dha më smelan me bozullu Që ta shë gini muta mam Se ti si dush minimu dush minimu e nga hirat Andaj Për nga mërë a.s. Unë e ku marë mi, mi plëcu Jo mi shkull, jo mi shkull. Andaj neve kjo në një mon Në një mon shumë Kuhni jeri është tamam. Po shemu njerëz ka burra, ka të ndarshëm, ka fisnik, ka përgjec, ka ndërgjejt, me ndërgjejt të mëdha, po i mungon ndoshta namazi. I mungon ndoshta me kuptu fen ç'i duhet. Çka i thojna? Ket këto virtute. Mos i çoh huç pa namaz. Mos i çoh huç, se huç kanë me shku. Po na keti pranë janë të mira. Po te Allahu që më hub se pa namaz nuk ti pranon. E këti çka ka namazin si kok të tjera çka i thojna? Shkaku jot jena mas. Shkaku jot kena me të pas. Shkaku se ti nuk të rren këta me të mas. Shkaku se ti nuk je i guximshëm kena me të mas. Shkaku se ti bën dallave dhe korrupsion dhe mundosh me jetu jahiletin gjamim na kena me të mas. Andaj asati çka ka virti ti nuk ja bën na çefin, po edhe ti çka vaj nuk ja bën na çefin. Andaj këto neve çka na jap mesazhe shumë të mbaja. Kjo pak Namba himë fol vetëm për periudhën para historisë Muhamedi salem, ka qeshon po neven, për shkak se dojna për 30 ditë me lejin e Zotit xhelal Gjell xhelal u me përfundu këtë biografi, neve do të mundojmë shkurt me me përfundua këtë mesela tjetra për ai dobive të kësaj çka i përmendën për arabët dhe para arabëve, se si gjanjetu arabët me këto virtute, është nderuar xhamati li se shoshria rrezikohet. Shoshria, komuniteti, xhamati Njërzë përgjithsi, rëzikohën sa do më kanë të meqëm, sa do me pasë burë ati, sa do më kanë ata që i kanë kiç të cici që ka i përmendëm. Nëse nuk eqziston ati fjalla Zotit, fjalla pengamberis e sellem, ata kanë më shkatruva. Argument, argumenten Arabët. Arabë jo qësë dëshin, jo që nuk dëshin. Allahu ju thëjke, ja u lil elbëbë, o ju njërzë që aki në menë. A munë të Allahu mi thonë, oj në shakini menë, a ti asnja sa një meqëm? A, a, a, a vlenë këthiri mi thonë, oj u të meqëmi, a ti asnja sa shtë një meqëm? Allahu nuk folë kështu, a e di qiko të meqëm, përshdoj dhët, oj u të meqëm, esnik nejë. Po ketë menquria, fisnikria, bujaria, gjimerti, trimnia, guzimi, burria, mëzdaq e zulumit. Kretë kjo s'jubani dobi, në munges të Muhamedi sallallahu alaihi sallem, nga kjo e kuptojnë. Sa doimat çu mo kan, sa do i dish çu mo kan, sa do bur mo kan, sa do bur mo kan, sa do mal mo kan. Wallahi, nëse nuk i marr mësimët nga Zoti jot, nga Kur'ani, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kemë dështuar. Kemë rëshitur, kemë deviju, kemë humb, kemë gabuar. Kjo na jep neve se njerëzit kur po thojnë, "As edhe soda, as edhe sot namëngu Kur'anin çka thotë?" Po edhe sot se çai Kur'an është i vetëmi të që ka i ndalë, së mundjet, e zinajan, e patrecit, e shirkun, e zulumin, që ka i bada të njërzve. është veç ki Kur'an, s'ka o mundë zi të që ka tjetër me, me ndryshu e prej dobive dhe së t'i ka mërmen djetarët në këtë grumbull të meseleve, është nereve njërzve nuk duhet me omuhu e vlerat. Nuk duhet me omohue vlerat. Andaj Muhammedi sallallahu alaihi sallam tha o zot ndihmoj e islamin me njanin pidi omerave. Ose Omer i bin Khattabin ose Amr i bin Hishamin. Këj diti ishte e bu gjehli. Kamete bu gjehli. Por se Muhammedi sannë qka tha? O zot, ndihmoj e omerin ndihmoj e islamin me nja pidi omerave. Kur ti thush ti dikuit Shko zë dhe piçatonë dyve, cili duot ndihmon. Ti nuk i ki thon shko ndihmoj piçatonë dyve, vetëm se ti beson se ai ka vlerë. Ai ka diçka që mund të më përdor për të mirë. Kur tha Muhamedi, o Zot, Islamin ndihmoje, ban ma për krahas ose kët, ose kët, kjo çka argumenton. Se Muhamedi fillimisht pe pranon se këto dy me bo, më bë muqthi ka one ngjashëm me ditë. Njëani u kthi njëani sukses. Kaderi i Zotit. Allahu e din. Omer al-Khattabi ardh dhe Omer al-Khattabi ndihmoi Islamin. Ndihmoi Islamin. Simi është kur ta shehsh ti dikush në të mirë, në virtut, në edukat, në tërbije. Mos i thuaj e kjo tërbija kot. Kot e kjo. E këtë virtut kot e kjo. E këtë kot, jo. Po shiko. Kjo është shumë e mirë na vuj nëpër këtë. Në shumë e dojnë akta, por se në akhirat janë do ligje që ka nasi kena caktu, Zotit ka caktu. Në kena nevoj këtë tanën me bashkume me Islamin e Zotit Gjellilë Gjellilu. -Gjell Dhe mu bëti tamam që i zhjedanë Allahu të bareke, vëtë e ala. Andaj, neve nuk i mojmë lera të njërzë, por se dhe nuk ju thoi nëse në pëtë bazë të vetëm kësa i vlerë, ti ki mundësime shpëtu të zoti, ki mundësime u ka në razi zoti me tije, jo, vetëm se ku të plëtsohen të gjitha atës që i ka kërku Allahu të bareke, u e te alat. Të ndëruar gjëmatli, kjo ishte një pasqyrë dhe reflekt, reflektim i shkurë tërë, shumë i shkurtër. E di se për juve ligjratën do të thashë mbi një orësh e gjatë, po ajo materiali që na kemi në histori me me me e thënë është e shumë, por se me këtë e përfundojnë amelin e Zotit Xhelal Xhelalu, që në ligjratën e ardhshme më një herë të hymnë në në datë lindjën e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, se si ka lindjë aleyhi salatu selam, cilin vit ka lindjë, që ka ndodhë pak para lindjës, si e ka në vendu emrin, si e ka në morë dhe e ka në edukua dhe e ka në botë tërbije, bab gjyshi ti, gjyshi ti, agja i tina, dhe kitë kjo neve në jepë një, një pasqyrë shumë të qartë, se zotë i unë gjele gjeleluhu e ka ngritë këtë pingamber, e ka dashë këtë pingamber, e ka përgaditë pa, pa përgatitës se s'e ka përgatit as një pejgamberi te Zoti i te Bare këu te Ala elucim Allahun te Barek e te Ala se Zoti i huñil Jellaluhu na mundon ç'ta mësojna ç'i çduhet kët histori Çdo dojna historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo Allahu xhelalul jallal ut na ndriçon me jetën e tij. Na mundson që të kuptojmë na fjalët e tij, veprat e tij, ligjet e tij alayhi salatu wassalamu elusim Allahun tebareke ve teala, që Allahu xhelalul jallahu ka të dërguesëm nga veprat e mira ku kemi gabue, është pra më e mirë se për shejtanin duke kërkuar falje Allahu xhelu ala, elusim Allahun tebareke ve teala, që Allahu xhelalul jallal musliman ve kude sallallahu tindihman, elusim Allahun tebareke ve teala, të وجل جلاله ورمضان تجيذ المسلمان غانه كبهس الله تعالى تصن تي غزون الله وجلونه فاميلت اترى ن امبيانت اترى الوسي الله تبارك وتعالى تش الله وجلوا تاكن كراريا لارتسيه المسلمان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين